Det är presenteras i samarbete med oss på Hemköp i Tranås. Välkommen in. God morgon och varmt välkomna till mars månads sista fredagsfrallan den 27 mars. Nu okay. åker Brunch. Så, du Brunch Nu lyssnar på Fedastralla Ja, det gör du, med mig Janne med studion här i Tranås Och idag ska vi prata minnen, vi ska prata teater och kanske lite livet däremellan också Ja som sagt, idag är det fredag den 27 mars och det är faktiskt en speciell dag för mig personligen För det är min pappas födelsedag min pappa han gick bort redan 2005. Det är någonting märkligt med minnen. De försvinner inte bara för att tiden går. De, de förändras. De mjuknar men de finns kvar. Och kanske är det just det vi ska prata om idag. Minnen, berättelser och om vad som egentligen stannar kvar. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja, det gör med mig, Jana Holmbom, här i studion. Nu ska vi prata minnen på lite olika sätt idag. Minnen, det, jag tycker minnen, det är liksom märkligt med minnen. Man, alltså, vi kan glömma vad vi åt igår. Vi kan liksom nästan inte verka fram vad vi åt igår, men, men kommer kommer en doft som, som vi känner igen från barndomen, då har vi ett kristallklart minne. och Jag känner fortfarande den äckliga doften av kräftströmning på lunchen i skolan. Åh, fy, åh. Men man kommer också ihåg kanske ett skratt eller en röst. Och... Ibland så räcker det bara med en liten detalj för att allt ska liksom komma tillbaka. Eller en låt, man har en låt på radion eller, eller man passerar en plats eller någon använder ett ord som man faktiskt inte har hört på år och dag Eller man passerar ett tält uppslaget mitt ute på stan. Och gissa vad jag såg Jag såg ett tält av stort format som mitt i staden låg Jag kände doft av sågspån Men tror du han var där? Det slår om sig för bröstet på Men tror du han var där? Jag tror inte Men se min tro är klän. För jag gick i tältet Och där ute solen sken Tror du ej Han heller vistas i en morfisk Det tror jag åtminstone men jag är svag i tron. Det tror jag att är, men jag är svag i tron. Vi hör din Du lyssnar på Fredagsbrallan. Ja, det gör du. Och har vi tur nu så ska vi ha... Eh, faktiskt. Eh, Karin på luren. Hallå Karin, är du där? Ha hallå, hallå. Jag är ja, här. Jag var bra, ja jag hör dig. Ska jag, jag prata på lite så ska jag stärka upp dig lite här. bara Ja, jo, men jag, jag är ja. imponerad. Det fungerar ju faktiskt. Ja, det gör det. Det här är faktiskt en ja. världspremiär. Eller ja, vi kanske har provat någon gång. Men vi kör Zoom istället för telefonen. Och då tänkte jag så här, vi ska prata. Jag pratar om minnen idag. Vi ska prata om minnen och då tänkte jag så här. Jag kan göra två eh, flugor på smällen. Dels så kan jag använda en försökskanin som inte blir jättedeprimerad om det inte här skulle fungera med tekniken. Och sen en som är ganska duktig på eh, det här med minnesträning. Och då tänkte jag, jag känner ju en sån. Jag är ju till och med gift med en sån. Så, så därför så... Eh, jag vet inte vad det kallas för det här när man gynnar släktingar och så här. Men det är det jag håller på med här just nu. Hej Karin Holmån, välkommen till fredagsfrallan. Ja, hej Jan. Ja, hej. Du, jag... Ja, ja, ja. då, då ska vi konstatera att du, du åker ju faktiskt runt... Eh, kring och, och föreläser och utbildar just minnesträning, eller hur? Ja, ja det gör jag faktiskt. Va, va, det, det, vad betyder egentligen va, ja, vad betyder egentligen träna ditt minne? Va, va, vad menar man egentligen med det? Ja, alltså, man kan säga så här, träna minne kan man göra på olika sätt, eh, men... Det som jag är mest inne på, det är faktiskt minnestekniker. Träna minnet kan man göra på en massa sätt genom att lära sig utan till eller lösa korsord eller hålla sig uppdaterad. Jag tror det bästa knepet för att behålla ett bra minne, speciellt om man kommer upp i åren lite, det är att vara nyfiken helt enkelt faktiskt. Men det som jag mest pratar om, det är minnesteknik. För ah, okay. det är ett jättebra sätt att stärka upp sitt minne och, och få ordning på det här som blir rörigt. Mm. Ah, kan du ge något exempel till exempel på, på vad, vad, <laughs> vad, betyder, vad betyder minnesteknik? Eller alltså, är, är, är det sådär att alltså en del säger såhär, ja, jag minns ingenting. Är, är, är, det, är det så? Man, om man inte minns någonting då kan man lägga ner, då kommer man aldrig kunna minnas någonting. Det var, ju, det var svårt att svara på för ah. att, om man inte minns någonting då, då har man ju lite svårt men jag tror att man kan säga det och ändå jag har ganska bra minne fast man upplever det är jättemånga som upplever att man har väldigt dåligt minne. Ja. Jag tror att det är lite så här folksjukdom faktiskt ja. men då, det har man ju inte men vi matas ju med så enormt mycket information hela tiden så att det är klart att man kan uppleva att man inte kommer ihåg allting. Men, men minnestekniken gör ju att man, man kan liksom hitta metoder för att minnas på ett mycket bättre sätt. Eh, och det, du, vet, du vet väl vem Jonas von Essen är? Ja, ja, ja. ja det är ju han. Han är ju hopplös. Han är, så fort han ställer upp i något lekprogram så vinner han ju det. För att han har ett jävligt ja, minne. Ja, ja, han är fantastisk. Men han han ju fantastisk. Vunnit... Ja, förlåt. Ja. Ja, nej men han har vunnit VM i minne två gånger. Det tycker jag är roligt man kan, träna, man kan tävla VM i minne. Men han, är ju, han använder en metod som är som kallas för lockig metoden okay. för att komma ihåg saker. Mm. Och den, locky betyder plats. Det är när man använt sedan antiken ungefär. och då, och då visualisera. Det man ska komma ihåg det är ju att man ska visualisera och göra bilder av det man ska komma ihåg. För det okay. jag tycker jag gärna är bra. Okej, okay. okay. ja okej. Ja. Kan du, och du... Och sen, och sen, kan du ge något exempel på hur man säg att jag nu skulle vilja lära mig de... De, några länder i Sydamerika eller någonting. Hur skulle jag liksom kunna visualisera det? Jag försöker tänka på något land i Sydamerika. Brasilien och Argentin och allt det där. Hur, hur, skulle, jag liksom kunna, mm. hur skulle jag kunna mm. lära mig det? Hur skulle jag kunna träna upp det så att jag kommer ihåg det? För det är klart att ni, om jag läser och tittar på kartboken så kan jag ju mm. det där i fem minuter. Självklart. Mm. Men sen mm. är det ju liksom, ja, vänta nu, vad var det där? Vilket mm. var det där nu då? Ja, Nej, men det, det, det är ganska enkelt egentligen. Om, eh, om man tittar på kartan så ser man ju att länderna har olika former. Mm. Och låt säga att vi tittar på, vi tar en enkel, vi tar kile. Mm, ja, den är så jättelång smal. Ja, och om man tittar på hur kile ser ut i formen så ser den faktiskt ut som en chili. Ja, okej. Okay. Eh, ja, ja. Och då är det ju busenkelt att när man ser, tittar på kartan så ser man, ja men det där är ju Chile, det är ju Chile. Ja, okej. Okay. Mm, jag tog en lätt. Ja, det var, den, den var kanske den jag hade kunnat pekat ut på kartan även när jag hade glömt alla andra. Så att den var väldigt lätt. Ja, den var väldigt ja. lätt. Nej, men, men själva, själva, vad ska man säga, basen, basen är att vår hjärna har lite... Hjärnan är, är bra på bilder och berättelser och sånt som har mening, liksom. Det kan vi memorera väldigt bra. Så om jag till exempel, ja, jag har roat mig med att eh, till exempel... Eh, Lä lära mig lite så här periodiska systemet genom att jag promenerar omkring okay. och, så, och så går jag går en promenad mm. i mentalt kan man säga där man ska man ska gå en sträcka som är välkänd ah, okay. där man brukar vara en plats man brukar kalla det för minnespalats men det är inte palats egentligen det är lite. Hållplatser på något sätt Visande, men man går en, Man promenerar en sväng ja. Och där placerar man ut de här sakerna Som man ska komma ihåg Bilder av dem Okej okay. Det kan man gärna göra också som en liten kan vara Som en liten berättelse också ja, Och då Då brukar man komma ihåg saker och ting Väldigt länge Och väldigt bra ja, Okej okay. mm. Så, så kan, du, kan du ge ett rent praktiskt exempel då? Berätta, berätta om en av dina vandringar. Ja. Um, vi, kan ta, vi kan ta. Jag brukar köra. Jag brukar använda ett exempel. När jag är ute och föreläser. Där man har ett visst antal ord. Som man ska memorera. Okay. Liksom. Ja till exempel. Det är ett jättebra sätt att träna på. Det här, den här metoden, liksom. mm. och, och då kanske jag har... Låt säga att jag har 15 ord som jag ska komma ihåg. Jag brukar, det brukar vara så roligt, för det brukar, man får testa först och bara komma ihåg orden. Man memorerar 15 ord så här. Och sen så pratar vi om annat. Och sen ska man försöka minnas dem. Och det brukar gå så där ja, så Men klart. sen... Ja, ja. Sen så, så tar vi nya, 15 nya ord och, och använder den här metoden då. Att man liksom sätter sig ner och, och gör en vandring där man då sätter ut de här orden på en sträcka. Och då brukar det gå mycket, mycket bättre. Okay. Så jag brukar använda ord som till exempel att ja, bok, sjö, häst traktor, citroner, mjölk och så vidare. Och sen så går jag då, då tänker jag så här, ja, jag går ut genom dörren här hemma och när jag trampar då på bron, då trampar jag på en bok som ligger där. Jaha, Ja, okay. det var lite underligt så här. Så går jag upp mot grinden och våran grindhaspe, mm. den ser nästan ut som en sjöhäst. Ja, men oj, då... då var en sjöhäst där. Jag traskar vidare och där kommer det någon som kör en traktor som är fullastad med citroner. Alltså du förstår principen. Ah, ja, ja, ja. ja eh, och så vidare. Så, då, så jag vandrar omkring och så träffar jag på de här bilderna. Okay. Eller, eller om jag ska göra en inköpslista till exempel Så kan jag ju också Ja men det är väl en klassiker, man tänker att det är så få grejer Så jag behöver inte mm. skriva upp det Och sen om man kommer till affären Och så plockar man ihop allihop sen, Och sen om man sätts i bilen och åker hem så... Ja just det, ägg var det också mm. Ja, ja precis ja, Och vill man vara så Då kan man ju göra en sån här Inköpsvandring ja, Bara för att testa att man, gör, man, man bestämmer sig för en sträcka. Jonas von Essen, han brukar använda Liseberg. Jaha, oh, okej. Okay, okay. <laughs> och gå omkring där och lägga ut saker liksom, bland annat ja. till exempel. Men, man, mm. men och sen har man liksom olika promenader för olika uh, saker man ska komma ihåg? Då, eller, eller? Ja, man, ja, man kan ha en uppsättning med, med promenader. Kan man ha. Så Jonas... Annars så blir det så väldigt många. Det går ju inte att ha hur många nej. som helst. Men, du kan liksom men Jonas von en... måste ju ha jättemånga promenader då. Eller? Ja, jag tror att han har ett gäng faktiskt. Ja. Det tror jag. Men du, bara rent, mm. rent... rent Finns det något intresse för det här liksom, att föreläsa om det här då? Eller liksom, är det, hur, hur är det hur är det, när mm. du är ute? Vad säger folk när, när du är ute och föreläser och, och, och, och tränar? Mm. De blir jätteglada. Okay, ja. vi har vilket uttömmande svar. Ja, vad kul! Ja. <laughs> Eller hur? Ja. Ja, men, nej, men det finns ju ett jättestort intresse för det här med minne och minnesträning och minnestekniker och så. Eftersom det är ju som vi upplever ett problem. Som många har. Alltså, man upplever, jag tycker själv att jag är glömsk, det vet väl. Alltså ah. var är min telefon, det är, det är en så återkommande. Ah. Men, men det handlar om att man är disträd, det handlar inte om att man har dåligt minne. Men <hör> när jag är ute och minnesföreläser så, så ja det, det, brukar, det brukar vara väldigt kul eftersom man upptäcker att det finns ju roliga sätt att både träna sitt minne och samtidigt använda en teknik som gör att man kan memorera ganska mycket faktiskt. Ja, och dessutom, dessutom man kan ju tycka så här, varför ska jag lära mig listor med ord? Ja. Men det, det, det är inte bara det, utan det här kan man ju använda, den metoden kan man ju använda. den använder jag när jag uh, har föreläsningar i studieteknik. <kör> När man ska läsa in i kurslitteratur till exempel, då kan man använda ett hus. Låt oss säga att man är hemma hos sig själv eller ett, en plats, där man, ett hus som man känner till bra. Ja. Och då kan varje kapitel vara ett rum. Okay. Och i det rummet så lägger man sedan ut de här nyckelorden eller det som är viktigt som bilder i rummet. Och så går man ut och in i rummen. Så går runt. Och då har man plötsligt skapats en, en visuell bild av en hel bok. Ja, det är men du? Ja, det är främt. Du, du, ja. jag, jag tänker på det här. För ibland är det ju sådär. Liksom, fan gjorde jag av. Ja, ursäkta franska. Men vad gjorde jag av ja, telefonen? Eller, eller plånboken? Eller nycklar? Eller vad kan vara för något. Och då brukar man ju att liksom tänka sig. Ja, men om jag går om... Att jag backar tillbaka mm. liksom. Mm. Och är det mm. liksom att, egentligen att man gör den där man gör det väldigt visuellt för sig? Är det det som är... För ofta så kommer... Ja, just mm. det. Jag la ju den mm. av någon oförklarlig anledning i kylskåpet. Det har ju hänt ibland att någon i den här familjen har stoppat in saker i kylskåpet som inte ska vara där. Uh -huh. Vi behöver inte nämna någon nej, namn. Men, ja, men, ja, nej Nej, vi, vi ska inte nämna nej. någon namn. Eller, men, men är det liksom men, samma... Alltså, alltså är det det att bildminnet tar över på något sätt? Eller, eller, eller hur, alltså att ja. vi är så starka på det? Ja, det, det, det, handlar, också om, det handlar också om att, att eh, hjärnan, så kan man säga om man är i samma om man är på samma plats där man upplevde någonting eh, ja. har man samma miljö, då minns man bättre. Ja, okej. Okay. För att liksom den kontexten man är i stämmer överens med inputen i hjärnan, Och det är precis säga. det där med studietekniken också då, liksom att man väljer en, en, en miljö som man är bekväm med och delar upp nej Nej, det är inte riktigt samma. För när man gör en sån här vandring så, så liksom placerar man ju ut ja, bilderna, mentalt liksom. Men det här som vi pratar om nu, det är mer hur minnet fungerar. Det är okay. därför man till okay. exempel tar vittnen till platsen. Ja, just det. Mm. För att man, när man kommer till platsen så triggas liksom, ja. eh, här nätverken i hjärnan igång som är, som är minnena, ja, kan man säga. Man har ju ett, ett minne sitter ju inte som en liten klump i hjärnan på ett ställe, <laughs> utan det, vi har det ju, det. Det är hjärnan är ju ett nätverk ah. där liksom noderna triggas igång av, det är därför vi behöver ha ledtrådar, får man en ledtråd, då, då triggas liksom, aktiveras några noder i den här, nevronernas nätverk i hjärnan, mm. då så pushar det, så, så har vi fått minnet tillbaka liksom. mm. Hela den här delen med vittnespsykologi som du har jobbat en hel del med också. Det är ju ett helt annat ämne. Det är ju, eller det är ju ett ämne i sig ska jag säga. Inte ett helt annat. Men ja, det, det, är ett ämne, så det, så det finns ju hur intressant som helst att bara prata ja, om det en gång. Ja. Verkligen alltså. Ja, men du, det. om man nu sitter uh -huh. så tänker så tänker, uh -huh. så tänker men det här är lite spännande. Nu, nu, nu när jag har fått i med kruskan och filen och. och, och Kravodlade kaffet och allt vad det är för någonting nu på morgonen. Så tänkte jag, hur, har du något tips hur, hur, om man skulle liksom vilja träna det här idag vad, till våra lyssnare? Eh, hur, mm. hur, skulle, hur skulle de kunna liksom börja redan idag med, med att träna? Mm. Det, man, kan, man kan ju börja med att man, man skriver upp 15 ord som man ska komma ihåg. Eller man kan ha ännu roligare. Man kan, ja, det är nog bäst att ta ord på föremål först. Jag skulle rekommendera alla som vill ha lite roligt. Och som vill dessutom lära sig hur man tränar upp sitt minne. Och lära sig minnesteknik. Så ska man gå ut på Youtube och titta på Jonas von Essen. Han har, en, han har fyra, fyra videos. Ah, som okay. går igenom hur man kan minnas olika saker, min, minnas namn, minnas siffror, ah. minnas fakta och så vidare. Eh, och det, det är fyra videor och serien heter Så får du ett superminne eller något liknande tror jag. Ah, vad spännande. Vet du, jag har en egen teori också. att Om man minns Aha. en massa saker, om man, minns en sa mm. om man kommer ihåg en massa saker, mm. då blir man... En mycket trevligare människa. För Jonas Fonesse är en <laughs> av de trevligaste människorna man kan ja. träffa på, eller hur? Han är ju liksom så här, ja, Han, han är, är så glad så man blir ju liksom. Man blir glad ja. bara när man ser honom. Ja, han är, han är så himla härlig. Ja. Och vad, vad som är intressant tycker jag också: det är ju han berättar ju att, att för han är ju extrem. Alltså, han har ju verkligen tagit det här med minnesteknik ja, ja. till, till de högre sfärerna. Men, men han. Han berättade att han var särskilt bra i skolan. Han är inte, ja. någon, han är inte ja. överbegåvad eller någonting. Han, han är ganska normal. Men han hittade en bok- om minnestekniker och efter det så blev inte hans liv <laughs> samma <laughs> nej, igen. Nej det fräntas. Alltså. Ja. Vi var ju så med. Man blev i... inte vara smart heller utan nej, man bara var alltså sig den här Vi tekniken. var ju så gamla med i Linköping och det var ju, han hade en show på var, var vi på Sagatjaterna eller något sånt. där. det. Ja, mm -hmm. ja, det var ju det var, re, alltså det var ju action, liksom. det var ju superkul och spännande. Ja. Och sen ja. och bara så han så i en bisats att har ni några funderingar så skickar jag ett mejl till mig liksom. så tänkte jag ja, men det där och då hade jag ju lite funderingar så skickar jag ett mejl och tänkte ja, jag får väl något sån här trevligt liksom kul lycka till mm. eller något sånt där. Och det kom ja, det ett spännande. jättelångt utförligt mail. Det här borde, så här borde du göra. Det här åh vad spännande. Det här tänk om man skulle och vad tror du att man gör på det här? Alltså han, han la ju ner jätte det är mycket tid på att svara bara på mitt mejl. Jag blev liksom, ja. Ja, oerhört positivt överraskad. Mm. Jo, men han är beskälad. Han, han, han är ju. Han, han är ju. Han brinner ju för ja. det här. Men jag bor Och ju, ju, jag bor ju med, med en kvinna som också är beskälad av det här, det vet jag ju. Så att det, det är liksom. Ja, ni är ena stycken. Ja. Så. Jag kan inte jämföra med, med Oskar Nesse. Det gjorde jag, men jag inte heller. Men, men beskälningen. Det är ju beskälad. Ja. Ja, jo, men det är väldigt roligt. För ja. det är ju liksom som att ge sig ut på en upptäcksvärld där man upp, hittar en massa nya saker som man inte trodde var sant och, och att man kan, kan sak, lära sig saker som man inte trodde man skulle kunna och så vidare. Det, man liksom trampar ut i något så här ja. helt nytt ja. område där det finns hur mycket kul som helst att, och, att upptäcka. Äventua, det är väldigt... alltså, bara kunga längt ja. till exempel. Att, alltså, det, det är en kul <laughs> grej att kunna. Man har ju egentligen ingen praktisk mm. Användning av det, eller Nobelpristagare i litteratur och sådär. Alltså att, man, mm. att man liksom kan plugga in det alltså från, ja, alltså hur långt bak det är. Ja, det är. Det är spännande. Du Karin mm. eh, Tack för att jag fick störa dig och, och mm. lite innan morgonkaffet låter det som dessutom. Så att, eh, ja, det det. Ja, ja. Men, men, men eh, och lycka till med, med föreläsningarna och, och utbildningarna framöver. Så, så, så vet tack. jag att vi inte bara hör snart utan vi syns snart också sköt om dig, tack jag snälla tack. Det. <laughs> det hej. hej hej då Nu lyssnar på Fredagsskallan. Ja, det gör det. Det där var väl kanske inte jätteradio-musik, men det var Jacob Collier. Och ett stalltips. Om ni verkligen vill uppleva någon som befinner sig mitt i musiken med sitt fantastiska absoluta gehör, så är det Jacob Collier. Och det finns ett klipp på Youtube, det är mycket Youtube nu då, men det finns ett klipp på Youtube som är ganska nytt, där han under 20 minuter eh, skapar tillsammans med eh, San Francisco's eh, symfoniorkester tror jag det är, och med publiken i konserthokalen. Alltså det är helt underbart att se den här killen. Och han ser ut som en ung Robban Broberg, bara en sån sak. Ja, men det var Karin, min fru, som tipsade lite om minnestekniker. Alltså, det här med minne är ju superspännande på, på många sätt och vis. Vi, vi återkommer lite till minnen. Men vi måste först och främst nu också konstatera att idag är det Världsteaterdagen. Ja, och det är ju egentligen kan man säga. Teater är ju många gånger liksom på något sätt organiserade minnen kan man säga så, ja, kanske. Alltså berättelser som förs vidare från människa till människa. Så är det ju faktiskt. Från generation till generation. Teatern är dessutom en av våra absolut äldsta konstformer. Redan i antikens Grekland samlades människor för att se berättelser om liv och död och kärlek och makt och allt däremellan också. Och Det fina tycker jag med teater är att det alltid händer här och nu. Det går liksom inte att pausa, det går inte att spola tillbaka, det går liksom inte att strima när man känner för det. Det finns bara i ögonblicket och sedan i ditt minne. Och tänk efter, har du någon sån här fantastisk teaterupplevelse? någon sån där som Vad var det som gjorde att han var så fruktansvärt träffande eller vad det kan vara för någonting? Jag är ju konstnärlig ledare i ett litet teaterkompani som heter Teater Trio, och vi håller på precis nu i jättespännande repetitionsarbete inför en nyskriven pjäs som heter "De obehövda". Och i maj så ska vi ha premiär på vår hemma scen i Boksalen på Nygatan 9. Men just nu så känns det väldigt förvirrat. Men, men vi, vi kämpar på i alla fall med, med repetitionsarbetet. Och det är jättekul att se hur, hur karaktärerna växer fram. Och, och ja, teater är ju kanske det som jag brinner allra mest för i, i hela livet tror jag. Det är, det är så oerhört direkt. Det är så oerhört speciellt. Sen är det ju faktiskt så att jag gillar ju också ganska mycket Cornelis är en jättefin berättelse tolkad av Kaisagry. När nyster vind förbi Då blev hon glad För vinden var en glad Och har ätterhört Och vinden som hon älskade han får Vår natt går hon igen I rummet där jag bor Hon kallas Rosenblad Du lyssnar på fredagsprallan. Jag gör direkt här från radiostudion i Tranås. Fredag. Ja, det är härligt. Och det verkar bli en kanondag idag. Fint väder. Härligt. Det gillar vi. Ja, vi pratar lite lite världsteaterdagen. Och då bara så här. Den längst spelade teaterpjäsen någonsin det är ju Agatha Christie's Eh, musfällan, eller råttfällan heter den kanske, The Mouse Trap på, på engelska. Den, den hade premiär 1952 i London och spelades hela tiden ända fram till pandemin bröt ut och man helt enkelt inte fick spela. Då gjorde de ett litet uppehåll men så var de igång eh, 21, på, på slutet på 21 och, och mig veteligen så spelas den fortfarande den är fortfarande pågåenden och, och Ja, det är fantastiskt. Men världens längsta teaterpjäs yes, var jag tvungen att ta reda på vilken det också var. Och det, det, där kan man kanske vara flera. Det finns väl. Men det finns en som heter The Life and Times. Och den är kanske lite mer uthållningskrävande. Den är skriven ut av Robert Wilson och den kan spelas upp till 24 timmar. Alltså helt dygn. Frågan är bara hur skådespelarna orkar eller, ja, eller hur publiken orkar. Då kanske vi ska fundera på vilken är den kortaste teaterpjäsen. Då? Ja, det är ju mannen som skrev i väntan på Godot, Samuel Beckett. Samuel Beckett. Han, han har också skrivit en pjäs som heter Breath. Och den är ungefär, ja, det kan variera lite, men den är någonstans mellan 30 och 40 sekunder lång. Det är ingen dialog. Bara ett andetag och sen ett skrik och så och mörker. Det är liksom hela föreställningen. Ja, så, så, så, så som jag sagt, teater kan vara på väldigt många olika sätt. Nu, häng med upp på berget. Skor. För du ska veta att det inte alltid som man tror. Följ med mig, ta dina bästa skor. För det är långt att gå, det är uppför, men vi går tillsammans. För du ska veta att det finns de som vet att där uppe på varje finns en hem. Nu lyssnar du på Fredagsfrallan. Rudolf med röda mulen. Ett en helt vanlig... Grattis Rudolf och Ralf som har namnsdag idag. Du lyssnar på och Vi önskar både Ralf och Rudolf en härlig namnsdag. Uh, Ralf, ja det känner jag väl någon och Rudolf, vet du fåglarna om jag känner någon, det kanske jag. en del heter ju Rudolf i uh, andra namn men, men kanske inte så vanligt nu för tiden i, uh, som tilltalsnamn ah, det spelar ingen roll det är bara ändå så är det bara grattis, grattis så här på namnsdagen och det är ju fredag och vi älskar ju fredag, gör vi inte eller hur? Nu ja. lyssnar på Fredagspralla Ja det gör du Och så är vi tillbaka där vi Startade idag egentligen I minnet, i det personliga minnet Till eh, Min pappa som Har födelsedag idag Jag minns hans röst Hans sätt att vara Saker han sa, allt det där Det där finns kvar i mitt minne Jag har inte exakt som det var, säkert lite Friserat eller adderat eller pläterat Men tillräckligt för att kännas. Och kanske det är just det som är minnet. Inte den här perfekta återgivningen. Utan det som fortfarande betyder något. Du har lyssnat på Fredagsfrallan den 27 mars. Ett program om minnen teater och livet däremellan. Jag heter Janne Holmbom. Tack för att du lyssnade. Och du, ta hand om dina minnen. Pappa kom hem För jag längtar efter dig Kom innan sommaren är slut Lilla pappa Oskan har gått Oh, om kvällen Varmt morgon till i torsåg med Jan Hornbomber i FN.